kad da smo se već ovako lijepo sabrali u pravo vrijeme i na pravo mjestu oko jedinog istinitog Boga da predložimo onima koji su zainteresovani poslije današnjih poziva Koji nas je pozvao sam Bog, što smatramo velikom čašću, pa makar bili pozvani i na raspeće, jer kad Bog besmrtni vaskrsli poziva na raspeće i na krst, On vječnost nudi i besmrtnost daje, dakle oni koji su zainteresovani i koja je ta riječ dodirnula, ...i podstakva, promijenjuši do sadašnje mlaka raspoloženje... ...i glubu nezainteresovanost... ...i potpuno naopalak odnos prema vjeri, crkvi spasenju... ...predvažemo da kao maku i kao jednog saputnika... ...vrlo modlog i upućenog u stvar...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 Svetitelju, vidimo upravo takvog saputnika i vidimo, braće i sestre, njegovo prisustvo u jednoj čudesnoj knjizi, poznatioj kao oklitski prolog. Vjerujemo da je dobar dio vas ima, da zna o šemu se radi, a vjerujemo da makar neki od onih koje imaju da je čitaju, a sigurni smo da oni koji je čitaju zadobiše ogolnu korist od nje, vrlo, vrlo, vrlo, vrlo, posle godinu dana očigledne plomjene, na bolje i na više, a savjetujemo onima koji je nemaju koji možda nikad nisu ni čuli za nju, da je imaju. A u njoj imaće najboljeg saputnika i vodiča na ovom tjesnom putu, na kome nas gospod vodi, na koji nas gospod danas pozva, krštovaskasom putu. Dakle, knjiga okritski prolog, braća i sestre, pisana svetim čovekom da dakle, toj duhom svetim nadahnuća i napravljena da bude po našim mjerama braće i sestre i našim moćima da a i danas učini svetima i recimo pravoslavnima po umu i po životu ko je zainteresovan za tu božjom Uspjeli smo da je nedavno donesemo iz Lelića, iz svetinje vladite Nikola, a mu se i mošti nalaze, tako da koje nema, neke ima, braće i sestre, pomoći će time i sebi, a pomoći će i crpi koja treba da ga oblikuje za vjetnost. Vidite, i sami nemamo baš mnogo vremena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 svoje pasle z ohrlićki provo. A da ga čitaju svakog dana jer on je pisan tako da se čita svakog dana da za tog čovjeka više ne brinu. Jer njega vaspitala pravoslavna crkva, vaspitavao ga pravoslavni episkop i svetitelj. Ako zohlijski prolog možemo slobodno reći, punota svetoga predanja se izviva u srce svakog pažljivog čitalca. Zato, evo još jednom pozivamo sve, brate i srste, da tu knjigu imaju i da je redovno čitaju, ima se veliku, veliku korist. I bolodica u se rogog čita i um koji tu svjetlost primi Biće će osvećeni Duhom Svetim. U toj knjizi, braće i sestre, naučit ćemo i kosu su Svete, mučenice, vjera, nada, ljubavi, mate i Sofija. Mnogi uopšte ne znaju ko su Mnogi ne znaju šta prazdujemo kad prazdujemo ozdviženje časnog krste. Mnogi ne znaju šta je to ovo znesenje. Mnogi ne znaju šta praznemu brogu znači. Mnogi ne znaju ko su Sveti Đorđe, Sveti Nikola, Sveti Arhangel Mihailo, Gavrilo. Mnogi ne znaju ko su mnogi Sveti mučenici koji naša crkva slavi. Mnogi ne znaju po kome imenom. A sve to možemo da naučimo. I još mnogo toga iz Oštričkog prologa. Da naučimo da rasuđujemo zajedno sa svetim vladikom. Da naučimo i da se ozrcalamo, braće sestre, da ne bude sve što znamo i sve što smo vidjeli, ono što smo na televiziji čuli i o čemu su nas spikjali i Nego da vidimo nešto i što se ne vidi jelesnim očima,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 Počitajte u predgolovu što Sveti Justin kaže za otkritski prorok, kakva je ta knjiga i od kakvog je značaj. Pa onda ako hoćete poslušajte, ako nećete, ne morate, ali i posledice neće i do